А ропо вожаків з них розстріляли, панство чули? То ми мали б вже революцію у Польщі, а початок дало б їй наше славне місто. От цікаво було б. Не бачу в тому нічого спеціально цікавого, сухо обірвав його отець Сидір. Думав, з тим презирством, яке відчуває вищий клас до нижчого. Ні титул доктора медицини, ні довготривале перебування в такому центрі західної культури, як Відень, ні одруження в родині Річинських не зробили пана з того парвеню. Отже, прошу панства, ув'язнення перестало бути методом поборювання розкладницького елемента. Факт залишається фактом, що тюрма – яка повинна бути місцем ізоляції, чи, як у вас у медицині кажуть, докторцю, локалізація хвороби, стає її розсадником. А що має робити уряд? Уряд, прошу опинився перед дуже складною проблемою. Добре, вели польові суди, але це не вихід, не вихід, бо кожна, хоч і законом обґрунтована, так би мовити. Заслужена смерть сприймається тим табором як гасло до нових виступів. А крім того, ще і таке, прошу вас, непоказні, сірі людці, нічим особливим не небезпечні за свого життя, по смерті виростають до легендарних героїв свого роду святих партії. І так воно виходить, що смерть теж не метод боротьби. «Скажу ще більше. Смерть вигідніша для тих, ніж для нас. Це звучить парадоксально, але воно таки так. Якщо це так, то що робити з ними, коли навіть вішати їх невигідно?» Знову весело спитав Безбородько. «Було чоловікові весело і не міг нічого з собою зробити». Та в тому й проблема докторцю. Еврика зірвався раптом Безбородько, заплескавши в долоні, аби привернути до себе увагу всіх присутніх. Еврика, а якби вдатись на допомогу до медичної хімії? Не розумію. Вдав чи справді не зрозумів його отець Ілакович. Безбородько, хитро прискаливши око, Зробив рукою невиразний жест. «А якби так час від часу відповідний укол? І хай би жили собі за ґратами, Нешкідливими ідіотиками! Ха-ха-ха!» Ольга подивилась на Катерину. Слова безбородька не зробили на неї найменшого враження. Неля нахилилась над Ольгою. Втікаймо звідси, бо я зараз закричу!» Пус. Твоя ідея, докторцю, була б геніальною, якби держава могла знайти приміщення і могла дозволити собі прогодувати мільйони щонайменше ідеотиків, як ти кажеш. На жаль, у нас з тюрмами швах. Але, звичайно, все це утопія, мої дорогі. А хочу навести один... Його тонко лице зароживілося. «Один приклад не сфери утопії, перепрошую тебе, докторцю, а з реального, реального і, на жаль, дуже до нас близького життя – Катрусю». Ілакович встав за стола, підійшов до Катерини і на її подив поцілував племінницю в руку. «Я перепрошую заздалегідь, що скажу прикре для тебе, а для, передихнув, всіх вас компрометуюче і дуже-дуже неприємне. Але в родині, перш за все, правда? Ольга вже не мала сумніву, що хтось з родини бачив її з Бронком і тепер влаштують суд над нею. Кров ударила їй в голову. Чим пояснить їм свої зустрічі з заваткою? що скаже на своє виправдання, що може сказати їм на виправдання, коли не знаходила його для себе самої? «Я за!» – вигукнув безбородько. Катерина машинально відсунула від нього порожній келишок. Квапливі, притому зайві рухи рук зраджували її внутрішній неспокій. Всі застигли в очікуванні – а Войко Сидір, наче навмисне, зволікав. «Я зараз, прошу панства, з чого б то почати? Коли минулого місяця був у Гелі вашої мами, кивнув Катерині і Безбородькові, то по дорозі зустрів я редакторку нової жінки». «Ах!» – замахала напахченою хусточкою тітка Наталя. «Ти мені говорив...» Вона просила, звернулася до жінок за столом, щоб дати для її газетки припис на повидло з бузини. Я, овшім, передала через нашу Орисю, але вона, певно, забула вручити їй. Вона теж має чимало на голові – і город, і чоловіка, і коней. А щодо коників, то маєш рацію». Добре скачуть вони Орисі в голові. Їдке зауваження тітки Клавди в однаковій мірі могло стосуватись замилування Орисі кінським спортом, як і її флірту з Нестором. Ілаковичева з усмішкою апробувала перший варіант. «Овшім-овшім, Орися має пасію до коней». Це по прадідуві в неї така жилка. Безбородько вирвався нетактовно. А той прадід хто був? Фіакерник чи Жокей? Ти перестанеш, цикнула Катерина на чоловіка і додала для виправдання його і себе. Моєму чоловікові треба щораз менше пити. Войцьо, мали щось сказати? Прошу. Так, гимм... Ото пані редакторка сказала мені, що меценас Білинський – наш спільний знайомий, а Гелі – приятель, співробітничав, я вас у волі покуття. Як кажуть, сапієнті сад, мудрому досить. За столом стало ніякого, тихо. Присутні дивились одне на одного, ніби чекаючи, Хто перший вибухне сміхом і розвіє цей кошмарний жарт, але ніхто не засміявся. Я бачу, прошу панства, що ця звістка вас вразила. Мене так само. Мені теж зразу було важко повірити, просто не міг сприйняти це за дійсність. Признаюсь, що, можливо, я надто різко заперечував редакторці. Просто в голову мені таке не лізе. Адже йшлося про громадську честь відомого адвоката, про шупанства. Але, на жаль, тепер я, певно, не знаю і тому заявляю з усією відповідальністю за свої слова. Факт підтвердився. Прожити вік чесно, всіма шанованою людиною і на старість фе, так паскудно, Скомпрометувати себе І тільки прошу подумати Що та людина вважала себе А може і досі вважає За особистого приятеля нашої Гелі Пані Канонікової Річинської Який скандал, прошу панства Бо я казала і буду казати За це Клавда Що чоловіки на старість бісяться так само, як і жінки Медицина Фільку може собі заперечувати, скільки захоче, а я знаю своє. І яке я маю право, не скінчив ще отець Ілакович, виступати з Амвона проти комуністів, коли в моїй найближчій родині приятелюють з її прихильниками. До Безбородька щойно тепер дійшло, наскільки серйозна загроза честі родини Річинських – до якої належить і він. Його прийняла людь, бо тут винні і ми. Ми надто звикли панькатись з такими негідниками. Я цілковито згідний з Славком, вашим сином, вуйцю, що ми надто м'якотілі там, де йдеться про принцип. Безхребетна нація, погній для сусідів, от хто ми». Чому в даному випадку не примінити товариського чи навіть загальногромадського бойкоту? Я перший не подам руки тій падлюці. Квіс секвенс. Запал безбородька не знайшов рівноцінного відгуку серед родичів дружини. Поволі, докторцю, поволі, почав Ілакович, погладжуючи підборіддя. Поволі. Сьогодні Проголосимо бойкот Білинському за співробітництво з комуністами. А завтра стукнуть тебе із-за рогу як провокатора. От бачите, як обстоїть справа. У всякому разі, я вважаю своїм обов'язком, як старшого в нашій родині, попередити маму, щоб була обережніша з тим панком, чи то пак товаришем. Попередила Олену і Зоня, яка навіть не була тоді у безбородьків. Але як вона це зробила? І до того траплялось, що Зоня накидалась на матір, шукаючи собі причіпки. А Олена з істинно християнською покорою зносила злі настрої своєї дочки, всіляко намагаючись виправдати її. Та цим разом Олена здалась. Зоня своєю неприпустимою поведінкою супроти матері перейшла всякі межі. І як тільки змогла Олена стримати руки при собі, коли та ошаліла дівчина викрикнула? Чого мама виходила заміж за нашого тата, як мама його не любила? Всі знають всі, що мама... Тягалася з отим Орестом Білинським ще до знайомства з татком. І взагалі мама ще й тепер марить ним, наче 16-літня. Стидалися б мама свого сивого волосся та дорослих дітей. А тепер мамин коханий знюхався з комуністами. Як я не дістану ніде роботи, то тільки через маму, щоб мама пам'ятала». Чого мама так вилупилась на мене? Я на маминім місці згоріла б сорому. Нічого мама не може сказати на своє виправдання, га? Нічого? Олена не могла і не хотіла нічого говорити. Думки, одна від одної чорніші, розпачливіші, розшарпували її бідне серце». Небагато обходило її, чи Орест Білинський за комуністів, чи проти них Взагалі вважала політику забавкою для чоловіків, до якої не ставилась серйозно Не про це йшлось Олені Смертельно образив її той факт, що Зося взагалі посміла зачепити її ставлення до Ореста Білинського Олена вважала, що її почуття до Ореста Білинського – це її, виключно її особиста справа, ще до Річинських. Привезли її з лісового світу в міські мури. Як забирають на спогад штукатурку з пожовклими любовними листами чи засушеними пелюстками троянд. Було це єдине особисте майно, яка сама надбала і, що найважливіше, через стільки років зберегла у первісному стані. Всі оті скупі спогади про племінника пані Максимовички, з часом роздуті її уявою до вічно актуальних подій першорядного значення, були для її внутрішнього світу наче малий квітничок, Огороджений та замкнутий на колодку У хвилини душевного осамотіння Відчиняла вона хвіртку від садочка своєї молодості Щоб дихнути ароматом спогадів І знову замикала на ключ Аби чужа нога не могла дістатись туди Як же ж посміла та безсердечна Недобра дівчина Вдертись в садочок її душі і вчинити там таке спустошення. О, яким делікатним умів бути Аркадій в цих справах! Він ніколи, навіть у хвилини найінтимніших звірювань, не випитував, чи любила кого-небудь до нього. І не тому начебто припускав, що відірвана від цивілізованого світу не мала нагоди закохатись чи комусь подобатись. А саме тому – що відчував її захоплення племінником Максимовичів. Того, що почула Олена від зоні, не можна було ані звести до небуття, ані завернути, як у плилого часу. Було, як відрізаний палець, чи виколоте око, яке вже ніколи не могло повернутися на своє місце і бути знову таким, як колись. Те, що довелося їй зазнати від зоні, не вдавалося звести до категорії прогріхів, які можна загладити. Згладити перепросинами, замазати добрими діяннями чи, зрештою, виправдати нервами. Мама, яка допустила до того, щоб так повелася з нею її рідна дитина, взагалі позбавляється права називатись матір'ю. Таку матір можна хіба порівняти з офіцером, з якого перед усім полком здерли погони. Колись так збещещені люди пускали собі кулю в лоб. А що має робити з собою мати, який дитина плюнула не в обличчя, а в саме серце? І справді невідомо, щоб Олена вчинила собі чи зоні, Одна страшна думка таки влізла їй у голову, але, слава Богу, впору вибралась звідти. Якби не мала господинька, що поставилась до матері, як до своєї скривдженої дитини. Коли Ольга тулила її до своїх повних, пружинистих грудей, заспокоюючи її найсердечнішими, найніжнішими словами, то Олена на мить піддалась солодкій ілюзії, ніби вестить, ніби голубить її рідна мати, якої вона навіть на фотографії не бачила. Кажуть про незаспокоєне материнство. А чому так мало згадується про незаспокоєне, позбавлене тепла материнських грудей, дитинство? Це ж та сама, якщо і не більше... «Людська кривда». Лагідними, але переконливими словами, впевнено, без жодного сумніву, Ольга стала доводити Олені, що зоня, як увійде враж, сама не знає, що плете її дурний язик. І то не злоби чи переконання, мамцю, а просто така вже поганюща натура нашої зоньки – і тому, кохана, золота, єдина мамцю. Чи варто так глибоко до серця сприймати, що наляпав тут той дурний, безвідповідальний язик? Це ж, ще раз підкреслює Оля, не від серця мамцю, а так просто, щоб по-дурному допекти комусь. Мала господинька проявила велику делікатність, яку, треба сказати, Олена повністю оцінила. Ольга не обзивала оленену дитину ненормальною і старичкою чи вар'яткою, як це деколи дозволяла собі Катерина, ба навіть слава, бо відчувала, що це може спричинити біль матері. Мій мені немилий, але при мені не бий. Мамцю. «Кохана, дорога мамцю, я думаю, що пан Орест Білинський не міг зробити нічого ганебного просто тому, що його характер не здатний на щось подібне. А навіть коли то правда, що він щось мав з комуністами, як говорить Вуйко Сидір, то видно, чує мамця, то видно, що цього немає чого соромитись». «Пан Орест Білинський, я ще раз кажу мамці, не міг би поступити негонорово, ну, не чесно, правда?» «Мама стільки років знає пана Ореста Білинського, як порядну, принципову людину, і раптом хтось сказав не таке слово про нього, і мамця вже втратила віру в нього? Мамочко, як же можна бути такою малодушною?» «Олена... Оцінювала, то тільки ми дітям уділяємо ласки, не вважаючи та не міряючи, але те, що дістається нам від них, все, все до окрушенки, проходить через реєстратуру нашого серця. Ще й як добру волю малої. Але було їй дуже боляче, що вони однаково не розуміють одна одну. Та хіба Олену вразило так сильно те, що родичі, в тому числі і її рідна дитина, приписали Орестові Білинському політичні погляди, інші, аніж мали самі? Одного лише не знала Олена, що мала господинька, обороняючи Ореста Білинського, посередньо брала під захист і своє кохання до сина старого Йосифа Заватки. Хіба той факт, що мамин приятель, якщо не вжити ніжнішого слова, солідна і шанована у містечку людина, член тієї суспільної сфери, до якої за соціальним і товариським положенням належали і Іричинські, мав що-небудь спільне з комуністами, не являвся до деякої міри моральною реабілітацією в очах Ольги комуністичної організації як такої? На основі того, що чула Ольга в своєму оточенні, плюс газети про комуністів, донедавна весь комуністичний підпільний рух уявлявся їй збірною, темною, злою силою, яка грабує, вбиває, нищить інтелігенцію і здобутки вікової культури в ім'я туманної, утопічної ідеї яка ніколи не стане реальністю, бо цивілізований світ не допустить цього. Познайомившись з Бронком Заваткою, Ольга силою обставин була змушена змінити свою думку про представника того табору. Велика громадська відвага, начитаність, пуританська правдивість, принциповість, прикмети так рідко подибувані у так званому вищому товаристві. Тверда віра у свої ідеали, сміливі погляди, бронка заватки, на взаємини між людьми зняли полоду з очей Ольги настільки, що вона була вже згодна визнати комуністів за нормальних людей. Хоч у хвилини критичних роздумів не була певна, що всі похвальні прикмети не приписувало йому її закохане серце. У всякому разі Ользі бодай ясна причина зміни її поглядів на комуністів. А що ж штовхнуло лисого добродія, меценаса Білинського, піддати ревізії свій світогляд? Цього мала господинька – не могла аж ніяк збагнути. Зрештою, ця думка не дуже хвилювала Ольгу Річинську. Її голова в той час була заповнена чимось іншим. Чому Бронко так довго не показується їй на очі? Чи часом, борони Боже, не заарештували його у зв'язку з тим вбивством на вулиці Вузькій? Не могла навіть перевірити цієї жахливої можливості бо не знала його адреси та не мала певності, чи він на тій самій роботі. Як придалася б їй тепер щира приятелька. Одного травневого вечора в житті Ольги сталося щось незвичайне. «Міфічне», вважає вона. Після вечері вийшла вона на ганок – щоб зачерпнути свіжого повітря, а насправді, щоб побути на самотині своїми думками. Коли почула в саду якийсь шерех? Спочатку не могла зорієнтуватись, з якої сторони він походить, і хто його спричиняє – людина чи звірина. Бувало, теля сусідів заблокувалось в саду Річинських. Ольга чула – не відгомін кроків, а тільки шелест вишневих гілок, крізь які продиралось що живе з боку городів, значить, не сусідське теля. Вона інстинктивно оглянулася поза себе. Чи двері за її спиною відчинені навстіж на випадок, коли б їй довелось шукати сховища в них? «Хто там?» Спитала притишено, щоб не стривожити Марині. Чоловіча постать вийшла з садової хвіртки. У сутінках заясніли зуби бронка завадки. То я. Вчула його теж стишений голос. Обминув смугу світла від вікна і став на два кроки перед ганком навпроти Ольги Річенської. Думав, панно Річинська. В голосі його так і бриніла іронія, що витримаю довше. Не витримав. Що ж, вільно вам сміятися з мене, Слабодуха? Ех, вимучили ви мене панно, аж сам за це прав би себе пописку. Ви теж очікували мене? Я чекала на вас. Ольга не знала, що її більше вразило: його нахабство чи гостра інтуїція. Біла полоска рота у того підганком розтягнулась від вуха до вуха. І чого ви так лякаєтесь правди? Ну, і виховання шкодали вам, панно Олю. Ви обурюєтесь за моє нахабство, а я даю голову на відріз. Що мучисть не лише я один, але й ще хтось. Скажіть мені, чого вам до вподоби робити з мене дурня? Ви забуваєтесь, пане Завадка. Я не давала вам права так розмовляти зі мною. Як ви смієте? Бундючним словам суперечить їх м'який тон, і Бронко Завадка вловлює цей дисонанс. Почекайте ще трішки, і я не таке посмію. Я вам, здається, говорив колись, що я не скромних. І він, наче для підкріплення своєї заяви, підходить у притул до ганку. Ольга стоїть на якийсь метр вище у місячному сяйві, наче героїня з опери. Слухайте, чого ви така? Яка? Така, що я, дурень, трачу до решти голову через вас. Ось яка ви. Ще й питає, наче на сміх. Чого ви лукавите зі мною, Ольго? Ви хочете, щоб я повірив вам, що ви ні разу не звертались думками до мене? Мало про кого ми думаємо з нічев'я. Ох, застогнав, наче з великого болю. Як ненавиджу у вас цю, пробачте мені, Олю, за відвертість цю, Попадянську маніжність. Чого ж ви, молода, здорова, вродлива, боїтеся правди? Чого ж ви соромитесь того, що, що прикрашає життя? О зовує його будні, коли хочете знати. А втім? Ольга замітила і при світлі місяця, як змінився рисунок його обличчя. Хто його знає? «Слухайте, Ольго, може я і справді дурень? Якщо я ідіот, тільки вбив собі в голову, що я вам не чужий, якщо це все тільки витвір моєї дурноватої фантазії, якщо я дійсно антипатичний вам, то даю слово честі, даю слово. Скажіть мені правду. Тільки будете мене бачити біля себе». Ольга Зволожує язиком губи, які неможливо пашать. Ошелешена силою його вибуху мовчить у муці, ніколи досі не доводилось їй так ультимативно вирішувати свою долю і чиюсь, оскільки знає з чужих любовних історій із романів. Завжди в таких випадках кавалери давали панні кілька днів на роздуми. Хоч, власне, над чим їй роздумувати? Він, напевно, це відчуває, однаково, як і вона. Але йому навмисне може спомсти. Завіщо? Хочеться її упокорити, пригнути, змусити признатись самозрозумілім для обох, що пізніше не могла викручуватись та заперечувати.